Të gjitha falënderimet absolute i takojnë vetëm Zotit Allahu Xalu Xalaluhu. Përshëndetjet mëshirë e rahmet e Zotit Tëbaraka ve Teala. Të, të gjitha të grumbulluara tek më i miri njerëzimi Muhammed sallallahu alaihi wasallam, bi shoqtë të tij besnik, bi familja e tij të, të ndarshme, me gratë e tij të, të pasthta dhe mbi gjithë muslimanët të cilët e ndjekën dhe pasojnë rrugën e tij të mirë deri në ditën e gjykimit të ndëruar vëdhezër me lejën e zote Gjellë Gjellë Luhu dhe të vazhdojmë në vargun dhe ciklin e ligjaratave të derseve të cilat e kemi vendos në bi sësharimin në një meselë e të madhe të fes me një tematik kur anore, me një tematik pengamberike ku në përmjet këti zingjiri dëshirojmë të vërtetojmë se besimtari Në rukëtimin e ti të besimit e shëqëron edukata, e shëqëron etika, e shëqëron selja dhe me këtë selje të shmonë se nuk ka besim i, i pranuar të zoti përvecë besimi islam. Dhe në rukëtimin e ti drejtë zoti Gjelle Gjellaluhu -Gjell duke pas prijes Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem i lavdruar nga zoti me seljet e ti Sjelja jonë si sjelja e ti Dëshmonë se neve jemi në rrugën e ti Pra kur Zotje ka lafdrua ta me ditë shka Dhe ne ndjekë me po natë mesele Kjo argumenton Apo na jepë shpresa që jemi afër Muhammedit sallallahu aleyhi vësallem Një ditë prej ditëve e pytën Muhammedin aleyhi salatu vësallam I tha nja Rasulallah Kush janë njerëzit më aferteje në ditën e gjikimit, në gjennët? Kush është më aferteje? Tha për nga mberi Alehi Salatu vë selam. Dhe nuk kishtë ndryshe për gjigje, s'kishtë me qenë ndryshe. Për dhe se që shtu që shka thonë Alehi Salatu vë selam. Tha e krabu kum i leje, më afermeje. më afermeje, e kush ka dëshirë më kam, aferti Alehi Salatu vë selam. Tha ma formeje dite në gjikimit janë atë të cilët Një shpreje e vetme E hasinukum aklaqa Më të mirë për juve në cilët Më të mirë për juve në cilët Qëka të dipë në kajim elgjauzije Në komentin e këti hadithi Thot dhe s'kat si të jetë ndryshe Dhe s'munet më ju afrua ti Përvesh njani cilin njana ti Së mundë dhe të mi uafru ati, asë që lejonë zoti gjëlle gjëlelu, mi uafru dikut Muhammed Itali, salatë vë selam, asë në këtë dënjë, a asë në tjetërën, përvecëse një njeri cili në gjanë atina. Andaj tha, për të vërtetu këtë meselën më qartë, shiko kush i ka nejtë afrën këtë botë, i ka nejtë ata për të cilët, ka thanë, ju jeni afrën meje, ditën e gjikimit. Kush, e bubekri Radiyallahu an Umar ibn al-Khattabi Uthman ibn Affani Ali ibn Abi Talib Saad ibn Abi Waqqas Abdul Rahman ibn Awf Abu Ubaida ibn al-Jarrah Kush janë këta? Këta janë të cilët neve nuk turprohemi kur prezentojmë Islam se çto i ke prijes Nëse e stërhalon dhe e stërshëshit gjithët biografi të këtëre burrove, ki me pasë e Muhammedi a.s. ka qenit drejtum për e qihëllit. Ka qenit drejtum për e qihëllit. Andaj, njëri ju duhet të këtë shumë kujdes, se afrimi me Muhammedi a.s. nuk është me pretendime, nuk është me parrulla, nuk është me dëshira, nuk është me shpresa, e kush s'ka dëshirë më ka në afërti kush s'ka dëshirë më konë afërti. Aqë është i madhë dhe aqë është i ndërshëm sa zotë i afrona afër vetës. Aqë është i madhë Muhammedi Alehi Salatu e Selam. Aqë me donë zotë i ongjelle gjelali Muhammedi Alehi Salatu e Selam ditën e gjikimit e afrona afër vetës. Kjo pozita maj lartë që mundet me mri një robë. E afrona afër vetët Alehi Salatu e Selam dhe i thëtë Allahu gjellu ala shëffi'a. Kërko ndërmjetsem se do t'ajapni. Allahu na mëson me çën e afurtina. Ai i cili është afurtina, ka shpresë të mëlloja me, më shpëtuar. Ai për të cilit Muhamedi alayhis salam do thotë, "Kta afromani mua, ka shpresë me shpëtuar." Ai i cili thotë, "Moni ket, se unë e njoh, ja njoh veprat, dëshmoj për ta." Kjo ka shumë shpresë. Andaj, never duhet ta kuptojmë një meselë se afrimi me Muhamedit alayhi salatu wasalam, o shpjesa besimit, o shpjesa aqides dhe kjo nuk arrihet për vetse ç'i çdo ai, jo ç'i çdo ti. Prandaj nuk mund të jesh më afru di kujna ç'i çdo ti apo ç'i çdo ai. Muhamedi alayhi salatu wasalam ka treguar: "E hasinukum akhlaqa." Ku sheko sjellën më të mirë, më ma afër meje. Zoti na mëson me këtë afërtina. Do të vazhdojmë në vargun e ligjëratave ku në dy lexhërat të fundit shpjegom se kush është dietari, kush është hoxha shkurtimisht. Shkurtimisht. Dhe materialet nga të cilat ndau u munduam me zbërthyr pak se kush është hoxha, ato janë voluminose, janë me vullime. Dhe njeriu nuk ka mundësi me dy lexhërata me prur rezime 1000 faqe asnjëherë po duhet ta kuptoj se ajo që ka u fa, gjdo pikë prej saj, ka nëndegzime dhe nën kushte, dhe nën premisa të cilat, i din vetëm Allah u gjelle, gjelle, gjelle lu, dhe u ka vendos njërzve të dijes. Sot, pasi e vërtetum se kusht është ai, me qka dalohot, do të ndalemi si me e trajtuket, si musil me djetarin, me, me hoxën, me ataj cilë të mësën Kur'anë dhe sunetin e pengamberit, sallallahu alaihi wasallam në librat e edukatës me dietarët ata dietarët e ndajnë veten apo kët edeb me ata në tri kategori kategoria e raportet të jematliu dhe nxansit karshioxhës çka duhet njërë para se më ardh sigurisht e them para se më hyj në xhami masit hyj dhe dalmi dhe mrenëna apo një arqysh me hi si me ndejt dhe si me dal kret ka në edep e një të avlenë dhe për për raportin me, me hoxën qka dush me përgatit prej të shtëpia deri sa të shkojsh të hoxha qka dush me hoxën brenda dhe qka i përket edukatës e ligjaratës para se me i përmend edepët duhet të ateksoj me dhe një mesele Sa hocalar kur i përmenin këto edebe, zakonisht i fusin edhe atë edebin e atij i cili është nzansi dijes e ka marr rrugën për hoc. Kështu që disa edebe, ndoshta nuk vlen për të gjithë, nga sa nuk e ka marr rrugën për hoc, do kta e dim nëve se jo krejt avami muslimanëve do të mu bë hocallar dhe dietar, por ka bretëre të cilat shpresohet që në të ardhmën për ambicet që i zotrojnë apo motivet që i zotrojnë që në të ardhmen më e zon një pozitë të drejtarëve dhe xhallarëve të Ummetit Muhamedit Ali Salatu Selam. Mirpuneve për, për shkak që mos ta stërgarkojmë ligjëratën e të, të, të përmendur me së bashku. Nëse jepre atyre çka kanë marrë rrugë të studimit të thellë të Kuranit, atëherë këto të vlejnë. Nëse jo, atar i përmbash atyre pikave të cilat janë të përgjithshme si për avamën e muslimanëve, si për at nxancin i cili dëshirojnë që ta marr rrugën e studimit të Kur'anit dhe Suneit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kapitula e parë fi adabehi fi nafsihi. Çka duhet xhamatliu, jeriu musliman kardhioxhës fillimisht para se të mëshkojmë ngu ders, në hart janë disa edhe në vetvete. E para thot el awal an yutahhira qalbehu min kulli ghisn. Vë dënesin, vë ghinlin, vë hasedin, vë su i akidetin vë khulukin. E para, e ndë pa ardhë me ngudersë, e ndë pa engu një, një jetë, e ndë pa pashkute ogja. Cële është e para, me e pastru zemrën nga gjdo mashtrim, nga gjdo ndytësi, nga gjdo trahti, nga çdo zili, nga çdo besim të prishur dhe nga çdo ves i lig. Pra para se më ardh, kta duhet të më pastruj të shtëpia, më Mu mundu me pastru. Më Mu mundu me pastru. Pse, nga sa nëse vjen me dënjionën për këtyra nuk përfiton. Nëse vjen me tradhti, ki më shikou me sytë tradhtarit. Nëse nëse vjen me ves të keç, ki më shikou me vësin e keqë pra nga loj i sizave të zemrës vartë dhe shikimi i hoqës dhe i mësusit ato kini po sizat në varësit qëfar optike kanë qëka të nëzjerrin a zemra kësiv dhe zemrë këtë kurani miret me, me zemrën Allahu gjellu ba ala thatë e, e valem tekun lehun kulubun jefkahun e biha as kanë zemrën me të cilët përcëptojnë pro shme selja e zemës. Andaj, e pastron zemën nga mashtrimi. Nuk vjen me shiku këtu me mashtrut i kanë. Kjo është vendi ku i adhërotë Allahu Gjallu Gjallu. Edita, nuk vjen me mënditësira. Nuk vjen mendicira. me mënditësira. Me diska e cila është e likë. Këti edisa është e gjajletit, sështë e islamit. Nuk vjen me, me të tila gjëra. U e ghillin dhe nuk shirë këtu me të rathut i kanë. Nuk shikon me e të rathut i kanë dhe asë tuk vjen me zili që në mënonën me zili mësë më arkëtu me thanë këshyre ki këshyre aj këshyre ki ma afër këshyre ki ma larkë jo dhe jenë me me qëlim me mritë Allah u Gjellit Gjellu nga se o gjallarët janë të rashëgjumtarët të pengamberve duhet mukan qëlimi Allah u jo hoja por trajtimi hojës trajtimi mësusit dhe njerë varës e ti qishkime shkuta Allah u Gjellit Gjellu dhe as Dhe ndaj nuk vjenë me kësi gjëra Dhe nuk vjenë me ndë një besim të prishur Qërë më dhe me, me besim të prishur Jo ti më arë me kalëzu Po ti më arë me mësu Jo ti më arë me kalëzu Po ti më arë me mësu Qështë dhe të shofëmi ma vonë raporti direkt me hoxën Se nuk vjetë mi kalëzu Vjetë me mësu Asa i përketë me mësu hoxën E mësën dikush tjetër E se ti e dushme përçaktu vetën O e djetar O e në zansi dijes E jo si kur fjallë të cilat ti do gjojmë Unë e bo përja përja përja statusa hoxës Po kisë përdo më drejtu Si kur këti Allah u gjele gjelelu Ja ka caktue Kime e mësu hoxën A ja, i Aj, ka pas vejnën e retë ku ka me mësu Nëse sa mësu, tisën e ndrejsa ta Ski mundë si me e bin doktorin Se kjo ka bim Së mundë, du të më anë një specialis Pak ma i madhë, mi thalë që tu ka bim me ki Por ndryshe, mu abet i kotë Andaj nuk vjenë me allan më simin, Çumi ca vlezar kanë kët problem. Kët problem. Mos hajde më menguat çka ti do më ngu. Sa tharë, bë ajë në ndërtie, jo për mbi tie. Nëse ti vjen te oxha mënguat çka ti do, atar te ul kallzoja ai në të gojë. Po dush marrë diçka çka? Më msuu thun shtasë gumdit. Kta nuk e gumdit, sot e msova. Derisa dietarët kanë thonë edhe nëse e di, edhe nëse e di du është me i thonë se mësova tashë, prej edepit është. Shumë sahabe i kanë ditë shumë mesele për dveçlive, sahabe si ibnja Abasi, Abdullah ibnja Omeri dhe në meçlis s'kanë folë, s'kanë folë, deri sa një ditë prej ditëve, Omeri e qërtonë djalin e ti të shpia. E ban një pykje për nga mberi sallallahu aleyhi sallam, ishte Ebu Bekri, Omeri, Uthmani Aliu e shum dosabë të ndoi. E pyeti një pyetje pejgamberis sallallahu alajhi wasallam. Dhe vetë Abdullahi e kishte ditë posu përgjigj. Kur shkon te shtëpia i tha o babun e dita. Tha pse s'ka dëzove? Unë pata dëshirë ti të kalzosh, se para tha dëzosh. Se xhalivat para pejgamberis sallallahu alajhi wasallam. Tha mua mërmare për atë rburave që kanë aty rreth. Unë e dita atë se ditën në më tonë, edhe pse e ka ditë, nuk e ka shfa që unë e ta shjuve, ha? Jo, jo, ka shku të shpia, i ka ta në babu në dita këtë mësele, por mbajt. e debje ka mbajtë, anë da është diçka e cilat frenën, për çka? Për me tregu se kini një loj e debje, dhe huluk, dhe nuk duhet marrë me vese të liga, nuk duhet marrë me vese të liga, nëse në gjami vijet, me më mësue, me më i largu vese të, i jo me menetështu, në fillojnë namaz, fillojnë mudrejtue, po pas taj kur e shofin se Kur'ani, kërkonë shumë mu pastruhe. Kërkonë mu pastru, në kërmë, nga se është mu paskon e ledh, lezëri këshi pa shkijët musliman ketë. Po çka i pengon ata? A, du të melon rakijën, kur më së pëpija? A, du të melon zinajnë, a, du të melon këta, këta, këta? Jo, jo, jo. Kur të melon qefët kretë? Në në një samë vijet qefët. Në ka mundësi me E tash, nëse na Pa e shprej Unë që tasë në lërgoj Këtë dregull, ama Unë e që tasë në, në lërgoj Atëherë, ti faktikishë të tash me imponu islam Ti po do me imponu fe Allahu Gjellë Gjellalu thot Ngoni dhe respektoni Jehudet qka than Semihna vë asojna Vë ushri bufi kulubihimul iql Thot Allahu Gjellu Kër i tham Jehudve, ngoni Qka than, dëgjuam dhe refuzuam pse u shri <tës> bufi kulubi himul ejgjil ju kishte hin damar dashuria për vichin dashuria për epshe hajshin mjalt dhe misht plumbit dhe i thoshin mësë salat e selam ama kep nuk kena këto edhe hudër shure bakarav dhe zërdo dhëri ma vonë të, të siri Lën nësbirë ala taamin wahidin I tha në nuk bojna sabër Vesh me një ushtim Po qka i një të angër? Mjalt dhe mish Mish të matëmir Elmenna vë selwa Qka dhojshin? Dojna? Hudra? Qep? Lakna? Qka i tha Musa? E tës tëbdilu në allëdhi hu e dëna Billedhi hu e khair Androhët kjo me kjo Nga ndroghëtë Allah mjalt i kullum, me hudër, mirë po pëse këto kërkesa? Pëse ne i kazënë Allah i këto? Që ka me ndonë? Allah e ka mush kur anën me kep? Jo! Me hudra? Jo! Do me kalëzhu, kur shpirtje i ligë, edhe mjalt mi qitë, edhe mish mi qitë pastër, a kothët na i kep, di shka na i hudër? Këto janë, se i në të nuajat, srejta! Bjerat, qka ja për shtatë të shpirtit. Andaj besimtari du të me këpasë kujdes Kur anë i kërkonë më ngrit Jo më neqë atë i kujje Më ngrit Më ngrit shumë lartë Andaj thot oqa Filë e mishë le ta pastroje këtë një jetin e ti Për çka? Li jaslu habidhali ke li kabuli lë ilmi Që të bëgët i përshtatshëm me e pranu ilmin Që du të me bëhë? Këto mesele jenë pengesa për pranimin e ilmit Besimtari du të që dhe dhe më përshtatë, sikur to ka qëshë përshtatët. Du të më përshtatë, më kone but, pjellore, që kur të hedhe të dafara, qka, me dhanë vritin. Musë më bati, sikur ka të në lejë i salatë i zamë, sikur, me rëmeri. Këtu me nëgjerë uj, sot dhe miliona vjetë kërë nuk japë kur gjohë. E këthenë prapë ujën. A dhe dhe li jesluha bi dhali ke li qabuli l'ilm që t'bogë t'i përshtatë që me pranu ilmin wa hivdhihi t'amoja man ilmin wa li t'ila'i ala dhaqaiqi ma ani dhe që t'i studioja t'hollat prej kuptimave t'hollat prej kuptimave wa ghawamidhihi fa inna l'ilm kama qale ba'duhum salatu sërri wa ibadatu l'qalbi sepse disa pridjetarëve kanë thanë Ilmi është namazi i fshehtë. Wa ibadatu al-qalb dhe ibadeti i zemrës, wa qurbatu al-batin dhe afrimi i brencisë. Por ilmi ligjërat, çka është vëllazër ibadet? Ibadet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam kur ka marrë ligjërat, kanë ar plumbat mbi kokat e sahabeve. Plumb, vëllazër. Oh. U kanë ar plumbi tonëjt atë. Pse aq shumë ska lëvrit fare? dhe duke e ndëgju për nga mberi sallallahu aleyhi vësallem deri sa disa prej sahabeve si kur Amr ibn il As qka fat prej turpi qka e kisha prej për nga mberi sallallahu aleyhi vësallem nëse mpit një qish du kët aju nëse di pse val thot nuk muisha mi mu shësit me ta se në dike mare me këshir po njëri mafë O njëri malë, nuk mërë është i qishdush me kshirë, njëri i malë, s'ka mujtë, aty e ka pasë, aty, për para vetës e ka pasë. Thotë, nëse mpitë një qishë e kaftirën, se di, pse, më dhikë e turpë me kshirë shumë. Kanë thonë dhjetartë, kjo është beresheti i ilmit, kjo është beresheti i ilmit, nuk e kanë kshirë për nga mberi, sallallahu aleyhi sallam, prej, prej turpit. Pasta i thotë. وكما لا تصح الصلاة التي هي عبادة الجوارح الظاهرة إلا بالطهارة الظاهرة من الحدث والخبث فكذلك لا يصح العلم الذي هو عبادة القلب إلا بالطهارة عن خبيث خبيث الصفات وحدث مساوية الأخلاق ورديئها سيكون شنا مازي نوك برانوهت ببسطرين تجاشت مزدد برانشم تجاشت مزدد برانشمس كشتوه دشت إذا إلمي لنبرستو إذا جاشت إذا برانده لنبرستو إذا جاشت edhe brenda, përndryshe s'ka dobi përndryshe s'ka dobi ve idha tujjib el kalbu lil ilmi dhaharat berekatuhu vë nëma, kell ardi idha tujjib e t'li zërëi, nëma zërëuha vë zëka, si kur që toka, kur t'pastrohet kur t'punohet, dhe t'hidhet në ta e mbjelura e jep fritin, kështu është edhe besimtari, nëse e ka pastru zemrën e ka bo hazër edhe kur t'hidhet në ta ilmi, e merë Në ta ilmi, e merë. Tha dhe për këta dëshmon, hadithi pengamberi sallallahu aleyhi sallam, ku ka than, in ne fil gjesedi mudgaten, në trup është një pies, kur të përmisohet, i gjithë trupi përmisohet, kur të prishet, këtë trupi prishet. Cila është ajo? Tha el kalb zemra. Profdezër, e para prej edepive, para se marë ligjarat, para se marë në dërës, duhet me pas një jetin zotin. Kur dill shpiteshpia, thuj, kadalj Kuj jam të shku, nëse nuk jetë e lipë Allahon, nëse nuk jetë e lipë rrugën e Muhammedit a.s. Edhe që shkanë thanë ata, Allahu dhe pengamberis e sëllëm, ndallë. Ka pas për se lefit janë këthi prapë, janë këthi prapë prej shumë sende dhe. Dhe këri kanë thanë se po këthejesh, thotë se kam për qëllim Allahon. Qatë hubi ko? Humi ko? Vjen një orë, dë orë, humi ko? Nësa, ndërsa te Allahu Xhejale Xhejel uje duke shkuar, minus. A dor kujdes. Pastoje veten te shpia dhuj, nëse s'është Allahu më mir, ha. Rregulloj u. Permësoja dhe ndërsa vetveten. Pastaj ka thon Sahel ibn Abdullah at-Tustari. Njëri prej ulamave të Salefit në koment të këtij hadithit haramun ala qalbin yadkhuluhu an-nur. Vefi i shej umimma i krahullahu azzawajgel. Ka thanë haram e ka një zemër prej Allahut, mi alëshu Allahut dritën, a në ta ka dishka shka Allahut e urrejnë. Hm? Allahut e ka bo haram, nëse në zemër ka dishka shka Allahut, se do, se le me hi dritë atë. Shkoj i më më shëfiju të hojja i vetë, dhe tha, o hojj, ti e di se Allahut me ka furnizu me moren e fortë. Ka kanë çetë ditë diçish nuk jam tu, tu motivs shumë. Po, nuk po muj me kap me një. Çai ka thon. Ka thon mos ke kishin ai xhona. Mos ke këshir në ai xhona. Ka thon se si ti kishe këshir sot në ai xhona, Allahu nuk e lëshën drejtën. Ngan pra ku ka xhona. Po ku ka diku në xhona valla ku bëhet. Nëse në zemër në taon e bono të atje mrejna Shiko, ti të, të nejt, ka në zemër mundësi më bo gjuna Ti iqë ti të, të li vrit Në zemër a gjë vlonë, vlonë, vlonë e keqja Qishdo me të zbritë Allah u gjellu ala, dritën Ju e dini vdhezëm se kërja ka zbritë Allah u Muhammedit, Kur'anin Alehi Salatu, zem, që ka për po fillimisht Elem me shrahleke sadarak A nuk të të shajtën të gjokësin Dhe të largum të keqën Ja ka largu të keqen. Se, që po vendosën ta diqka e madhe. Korani. Ne dhe nëse dojna me në vendosë Allahu ilmin, ibadetin, Allahun, pengamberin, sellem, imanin, islamin, du të me largu të qijat. Më bërlok nuk vjen islami. Dhe me largu e. Adhe ka thanë harame ka një zemër, në ta ka diqka që ka Allah e urrejnë me u vendosë ilmi dhe drita e zotit. Kjo është e para. E dyta, Husnun niyeti fi talab al-ilm. Niyeti e mirë në kërkimin e dijes. Niyeti e mirë në kërkimin e dijes, bi an yaqsida bihi wajah Allahi azza wa jalla. Edhe atë për çellim fitirën e Zotit xhelel xhelalu. Edhe atë për fitirën e Zotit xhelel xhelalu. Pra kujdesesh valla për mëders, për ligjërat. Kudo që ngon ligjërat, letjet Allahu xhellahu ala në niyet. Fitira e Zotit te barekehu te ala. Të gjitha tjerat janë bosh janë humbje kohës. Për nga mërë Isra. Selle më dhe uqe i ka përmenë shumë prej aditheve, ku për nga mërë Alei Isra. Selle më ka thamë, me niltemës e ilmen, kur kërshkërkon dhije. Për, për çka? Që t'i ktheje njërzit ka vetja, apo t'polemizohen me dujetart, apo t'i shkejnë le ignorant, ka thënë rrugën e ka në zjarë. E para? Mi këthi njërzit ka vetja, më thënë, ju sa i dishë më. E dita me polemizume me drejtator. Ah? Mba shpejt ka zë maket meselese duhet mi thon këti na diçka. E tjera me shkelën 99, me jet di kanzdi dhe me hip në çaf. Ta bëjmë sa, ai e ka rrugën për në zjarr. Fothë hoxha Ibnul Jemaa, "Wal amala bihi la tadniyati me punu me ilm wa ihya' ash-shari'ah." Dhe me ngjall shari'ate Me e njëllë fëjnë e Zotë e gjëllë gjëllë e lëhu Pse në gëndërës Tashmën e bë pëjtja Pse në gëndërës A kështë pas një gjëvabë tamam Një gjëvabë tamam E dyta Ketra Vë të nujirë u kalbi Me e ndriqë u zemrën Vë të hlijëti batinihi Dhe me e zbukuru të mërënshmen Jotë jashtëmen Ma fështirë se me zbukuru të mërënshmen së ka Me e zbukuru të mërënsh asë nuk e di doza sa ka mëri e bërlogit edhe pasë tërtis, asë nuk e di elmë si funksionon ajo mrena, asë nuk e di venin dhe dush me pasë tru. Kënë po për shtirti shka? I bën kaimi ka një ribër ruhë, shpirti, e fletë për këtë mesele. Asë nuk e di në që shfunkcionon, asë nuk e di në kërko venin, asë nuk e di më lidhjën dërme trupit dhe shpirtit, thë dhe duhet me pasë tru dhe në që aty është i vendost i mani Imani nuk ka këtu dorë të kjo xhaket e Damor, jo, te te zemra. Ku jo këto zemra që e qarkullon xhaketin. Zemra për çellim, shpirti. Pastaj thot: "Wal qurbu min Allah ta'ala yawm liqaa'i". Dhe niyeti, mrena niyeti duhet të më kon ditën e gjykimit më më kon afër Allahu xhellaluhu. Prandaj çalim ditë më pas që në ditën e gjykimit, këto dersa, këto ibadete, këto veprime më për afër Allahut. Çka nëse jetë vonë. Çka nëse jetë vonë? Çka do të bëj? S'ka kurfar do bie. وتعرض لما أعده لأهله من رضوانه وعظيم فضله ذووت më kërkuaj. Rizallahu kunallahu xhella xhelalu. Azhima ridhwani. Me kërkuaj. Ku është Rizallahu kunallahu xhella xhelal? Lëzër. Nëse na nuk arrim Rizallahu kunallahu Kërejtë boshkon Kërejtë boshkon I bënkajim e lë gjauzije Në shpjegimin e disa lutjeve Të pengamberi sallallahu aleyhi ve sellem Mas shumë të të qka u lutë Të pengamberi sallallahu aleyhi ve sellem Ka qenë Rizalokë i Allahu gjenu vë ala Gjithë monë në dua E ka fokusu një meselë Aja ka njoftë allohu Dhe aja mas miti qka një valon Aja e di qka me lipi ti Mas shumë të i ka lip Qka Nuk e ka lip gjennetit. Qa ka lip? Rizaloko, mu këna që Allah ome ta. Tjetrat, kërej tjerat vinë vërt. Dhe ka kërku mbrojtje prej hidrimit e ti. E u dhu bik e minë sakhatik. E u dhu bik e minë kë. Ka thonë ozot, kërkoj mbrojtje prej teje. Kërkoj mbrojtje me ty nga hidrimi jotë. Kërkoj mbrojtje me knacin tane nga zemrimi jotë më e rana për robin është më ju hidhru Allahu, zotin arujt më të hidhru Allahu më quket njërzimi e krejt me lachet me të bërët ishka të bi, së mundën së ka mundësi andaj kërkoje rizallëku në Allahu në Allahu në qëllu rizallëku në Allahu në qëllu nuk kërkojt me hajgara, kërkojt me me sërizitet kërkojtë sufjane thëuriju rahimahullah ka thanë sufjani, Allah e më shëroftë ma alej që të sheje në shedde alejje një jeti, s'kum shëru diqka s'kum mjeku diqka ma të shumë se sa një jeti Sufjani njëri madhë, thot mas shptirë të e kumë pas një jeti li enne huje të kallebu alejje sa a i shpesh mëndron mndr të e banë një jet kërë të mërish të dheni, ka shku një jeti të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të Anë një jeti ndërën, dhe i risa, ju e dini se djetarë kanë thanë, që ishka mundësi 70 vite mu bo barabar me gjennetin përgjithmonë, që ish mundët, e që ishka mundësi 70 vite mu bo barabar me një gjehenen përgjithmonë, si ka mundësi njëri jeton 50 vjetë, 60 vjetë, hinë gjenet përgjithmonë, 4-50-60 vjetë, hinë gjenet përgjithmonë, a janë barabar? A barazohë? Jo, ku ashtë palë, se pse Allah 50 vjetë ka punu mira, përgjithmonë është në gjennetës nxen në gjennetës në gjennem innem l'a'malu bin një jetë vërtajt veprat janë sikur, si pas një jetët që ki gjennet liju me pas njët këtu me miliona vjetë e ka bo një jetë mu ka njëri mirë besitari mirë ki gjennem liju, me pas njët këtu me miliona vjetë e për herën e pas njën të një e ka bo një jetë mu ka një ketë, që da u kry mu a beti ande allohu gjellore ka thonë bima kundum t U mirë, Zotë, pas dhe djetë me përgjithmonë, ti edhe me të paslonë përgjithmonë që shtu kishe bo. A u kry, kjo është njeti rëzikshëm. A në duhet t'i përmisojmë njetët e tona. Pas taj, ka silë edhe fjalë nga Ebu Jusufi, në zonë si imam Ebu Hanifës, kër ka folë për edepin e kërkimit të dies, ka thonë, eridu be ilmikum Allah e Teala, ka thënë kërkone dhe synone me ilmin që ka kërkone, Allahumë të barëkja vë të ala, fe inni lem eqlis meqlisen kaptu, enu i fihi en e te wadha, ka thënë sepse nuk ka ndë një meqlis që jom ullë, e kun banijet mukan i ullur modest, i thjesht illa lem eqmë hatta a'luahum ka thënë vetëm se ju ngritë majlarti, wa lem eqlis meqlisen, nuk jam ullë me një meqlis kaptu, asni her enu i en a'luahum këmë dashë më ju kalzu atë të në vej maj madhë. A ullë me, me një shëshri, me shok, me vlezër, ka dashë më ju ngritë atë, unë jam, un jam maj mirë. Ka thonë, illa, lem e kum hatta uftadah. Së qëmë qupi ati me gjlisëve, qëmë koritë. Jëmë koritë. Jëmë zbulu. Pse? Nga se Allahu i trajton njërzit me një jetë. Allahu i trajton njërzit me një jetë. Ando kjo është e dyta njëzit. Më rej asaj që ka duhet me pas Ajë cili vjen me dëgju lë gjërat E trejta Enjubadire shëbabëhu Wë awqate umrihi ilë të tëhësil Me shvizu të ndëruar lezër shëbabëhu Rininëti Me shvizu rinin Wë awqate umrihi Dhe me shvizu kohët e imrit Ile të tëhësil ma rriddijë Walaj e ghtarra bi khida i të swifi vë të emil. Dhe mos të mashtroje vetën me khida i të swifi. Shka në khida i të swifi në inshalla, në nesër, kismet. Ha? Këto shpreje që ka janë të cilat? Në tardhme, në tardhme. T të swifi dhojtë kërtu ishë sofe. Po, po, kismet. Po, po, këto janë mashtruse. Fë inë në kulle sejatin të mdimin umrihi, la bedele leha, wala iwa dhe anha, se gjdo të qasë shakalon nga jeta jote, së këthe dhe s'kazë vëndësim, Zotin Arut. Gjdo të qastë të jetës dhe zërë, s'këthejet prapë. Qaj qastë, ti nëse e shikon me, me këtë sahatin ton, do këtë pa, ta jetë u bo nëndë, gjahë është u bo shtatë, kur gjahë po? Po besimtarje matë me të khirejtit, një sahatë këtu, për gjdo minutë me dhën logaria tje, sa është edhe e rëndë. Thë men ja'mel mithkale dhërratin, khajran jera, Kush punon, sa grimca Sherrë edhe kajrë e she O dhezër, grimca Sekondët ka, ka me timorë Allah u gjelanë në logari Ku e qovë që këtë sekondë? Ku e qovë që këtë jetëri? Ku e qovë që këtë? Dhe, u e me dhe li këtë Allah i bi aziz Kjo nuk është shumë për, për Allah Por shdo sekundë Nëse gjikatat e njerëzve Të fabrikume Sistemët e shpikura E mori njerë në logari për një orë komplet, ka ka shku, ka ka lëviz, që ka me nëmë për gjitëgjin e zoti gjellë gjellë lu, ku keve në 6 e 30 sekonda, që ka bajshe? Po në 6 e 14, ha? Kërrejtë Allah u gjellërë, a këmë i mërë vlogari. A dhej, mosimat me të një orë, djë orë, tre orë, me të ahirejtit janë shumë, se së këthejtë më prapë. Kërkesa me e ma dhe banorve të zjarët, është më këthi prapë. Kërkesa ma e ma dhe shikonin Kur'an Rabbena Akhricna minna fe inudna O Zot Na këthendu njo edhe njerë Si të bëmi prap kriminell Këthendu njerë Jo, kella, kërsesi Ando e këtë janë qaste Allah në ka mundësu Me jetu edhe pak Në ka mundësu Allah u gjelëmi pas edhe disa qaste O shndrohë në ibadet Edhe e brat mira është në rohën në mjerim për neve ditë në gjikimit Andë e ka than Përdore rinien Andë e penësëm hadinë Shë kanë zetë i pëm hakimi Penzë para penzëve Ka than Kable harami Lëta përdore dyk njoni për juve Rininë para se Mu bëhë plak E ku të bëhët plak A thërëk fuqit Takati Aftësit Përgjëtsit Kretjan më të mboja Andaj edhe mundësia shumë ma Ma e vogël pasaj qadan weqta um ma yqdir alayhi min alaaqati sha' ghala wal awaaqati al mani'ati an al tamam al talab wa badl al ijtihad wa quwwati al jidd fi al tahsil kadhan dhaik qut t'zheta pengesat lidhjet çdo lidhje valla çdo lidhje çka t'pengon pe lidhës pe Allahu qputa mamira me qutni lidhen kët dunya sa me qut lidhen me Zotin xhallahu a Qade Abdullah ibn Abbasi më shokët e tij çka bante. Kur thashë na arrim pak, a bëjmë në mëjlis? Po, thënë që skao problem. U ulkë edhe me veti mushafin. Ao, shikë me mushafin, thëge, hajde rina. Kush rreke rreke kush s'rreke shkoj kë. Po nej, edhe me lexuash me nejt. Në mëjlisi uli thoin, ule, ku vend? Çe mushafin, hajde, kush don më dëgjoj? Lëtë dëgjoje Andaj Qish dush me e matë Shiko Sa këtë thire e zoni Thotë ajde shkërë në gjami Ose thotë Lehe se e forë në më vonë Kur në me zhlistu utë Mo se kjo gjibet Kjo përgojim E idronë Allah Kjo helma Havet i musubat është ma i meqë Te matë akvali sena Kjo për ngezë në zërë Përngon Për në kompërë Allahu gjele gjele allu Andaj Thotë këput i kitë për ngezë atë shka ngon nga arritja e dijes se inha ka qawaat al-tariq qto jan sigur pengesat ne rrug qto jan sigur pengesat ne rrug wali dhalik astahab al-salaf al-tagarrub an al-ahli wal-bu'd an al-watan por çata dietar te par e kan pëlçi kur kërkon dije me shkupe vënit me lon vënin para mdoni vëllazor kjo është shumë interesante e ka pasi më Mahmedin në vend e ka pasi më Bukhariu në vend e ka pasi më Muslimin e ka pasi më Buhanifën e ka pasi më Malikun kërejt të gjavarë kur ka ndash me bati kanë hoq që i kanë thonë ka thonë shkoti në që tërstet shkoti tërstet mëso pse val ka thonë se zbash hoq pa e shluvenin s'ka mund si që i fëtë për para e ket komoditetat me vetë, krejt çog gatvetit, nënën gatvetit, baban gatvetit, edhe diën me arrit, nuk dihet dikush. Andaj, dhe ardat, në zan e ka pos. Nzansin ka dhënë shkolul të po. Nëse don me arrit, diën. Gjasë kjo është pengesë. Është pengesë. Ku është pengesa? Ngase thirr një ani, thirr teatri, aty stir kurkush. Nuk thirr, s'njeft kurkush. Nuk thirr askush andai lian al fikra iza tawaza'at qasarat anderk al haqaiq wa ghumud al daqa'iq ka dhan sepse kurmend ja te angazuar me diçka nuk ka mundsi me kuptue elmin dhe te hollat prej elmit dhe es argumentuar me fjalen allah u jeloan sur al ahzab ma ja ala allah li rajulin min qalbayn fi jawfi allah nuk e ka voku kuke di zemra ne gjoks ma thjesht i eto fol me një anin edhe çetrit fol pikëna nëse jetë ngunjanin ke tjetrin se ki dëgjosh ka fën nëse e ti dëgjuk ta kta kta se ndin nëse mundosh të dit me dëgju asnjëri sonin dose mundosh edhe kët çka do të fol këne edhe kët këne asnjëri edhe funi thu edhe një herë për ti çka thave nga se si ki di zemra anda njeriu duhet të më përqendrua dhe me e shfryxue çetit Dhe me i shvizhue Rahatim e trurit Për të, të perceptu e ilmin Andaj kanë thanë djetarët El ilmu la ju uti ke ba'ba Hatta tu uti e hu kullek Kanë thanë djetarët Ilmi nuk tjep pak Por veç se nëse ti jep krejt Pra ilmi Së tjep ti pak Por veç nëse ti jep krejt Pra nëse ti a jep krejt Vetë vetën ilmit, sa t'ja për ilmi, pak unë thu, ketë jadash vetën ati ket, ket, ket, ketë, ketë, ketë, ketë senët jadash ilmit ketë në sakrifikoja për ilm, pak, sa t'da është shumë pak imë më shafi iju rahimehullah, e përmenë hoqa të cështja e largimit pëngesave ka than me më pasangazhu njërzit muhe me blek kep në pazar, në treg s'kisha mujtë më kuptu meselet Qëla është ke mesele? Mese njëri u kënë garkesa Bëlejë atë, bëlejë e ketë, mbojë e ketë, mbojë atë, mbojë e ketë Shko në ilme Andaj djetarë që e mbojë mama së ka mbazë angajime Nuk ka mbazë angajime Ka gjen të gjenë të koncentrum në, në ilm Andaj thotë, ka thënë Khatib el-Baghdadi Në lëgjemi, në livrën e ti Në përmbledhjen e David Tenzansit Ka thënë La janalu hadhe l'ilme Illa men attale dukene se arrinë kete ilm e kjo nuk vlenë për avamin sa për sharep, kjo nuk vlenë për avamin e musliman nga se kjo nuk është tirje për t'i mshelë dyqanët e për t'i lanë të regjet mirë po, për ata i cili donë mu bo hoq e donë mu bo i thellë në dije donë me kuptue elhamdulillah i rabbi l'alemin që ka kuptu i më Mahmedi me gjitha detalët e veta nuk, nuk mundë të thjeshtë kjo, kjo kë kurkonë shumë gjotë kanë thonë disa pritëre djetarëve Gjalla nuk e arrin këtë elm përveç ai i cili i prishet duçani kuptimin e mshelet sininvestonta. Wa kharraba aw kharraba bustanehu. I shkatëron arrat. Ato të mbjellura që ai ka, i, shka, i prishet biznesi. Wa hajara ikhwana. Do ska kohë me net me vëllezërit. Nuk ka ai shkamëdh me elm. Ska kohë me net as me bashkortën e vet. Ima Mahmeti vlezër këtu sa për shësharim. Ima Mahmeti sa vitë është martu e. Ima Mahmeti është martu kër i ka bo 14 vjetë. 14. Pse është martu 14 e ka shësharru vetë? Ka dhonë se ilmi, nëse nuk arrijet derin këtë mosh, apo në këtë mosh para 14. Futët dhe në ta, gruja, fëmija, Nëvojat, kërkesat Shkën ilme Andaj është martu Në katër rëtë vjet Pëse Dhe se ka dash me arritë ilm Andaj Ka than në lë gjemi lë bëgdadi Ka than se E dhe s'kakoj me nëjtë me dhezgjit ma S'kakoj me nëjtë me dhezgjit ma, ma Wa matë akrabu ahlihi Fe lem jeshët gjenazetu Dhe së mundët mu po alim nëse nuk i ndodh që mi dek një dikush i familjes e ki mos ket mundësi me shku në gjënaze. Nga shka? Nga angazhimi. Kë nuk është që të qëditshme. Do më dhënë, nëse si ndodh që mi dek një dikush i familjes e ki mos ket mundësi me shku në gjënaze se ka shumë angazhimi me dhije, me Kur'an, me sunet, ka thonë së në arrin dhe ilmin. Kjo përqëllim është që trurit ti duhet me u fokusu në ilm. Trurit ti duhet me u fokusu në ilm në ilm pas taj thot e katërta e njekna a minel kuti bima të jessara wa edhe kjo vlezer nuk vlen për avamin po vlen për talebet ajtë cili dënë me mor rrugën e dijes e mu bohoqën dhe ju, jo, si domas për rrinin duhet jetë kë këshil që nuk duhet me nënëshmu vetë vetë nuk duhet me nënëshmu vetë vetë qka nuk këpto nuk duhet me nënëshmu vetë vetë Ajë cilë e kabohogjimë më Ahmedin Ajë cilë e kabohogjimë më Shafiion Ajë cilë e kabohogjimë më Hanifën Ajë cilë e kabohogjimë më Bukharion Ashtë Allahu Gjellu Hala Qatë Allah e kide të Allah Qatë Zotë e kide të Zotë Qatë i shka ju ka lutë Ahmedin Dhe ti qatë i të vilutë Njeti, la ilaha illahu Nuk ka të drumë më mërit më përve qatina Pse ti edhe unë e më smiqut durd Nga ajë cili ka kërku edhe Ahmedin E se kitë ilmë ë Nësë kina ditë kur gjahile gja në konë zero, kina dalë prej barësëve të nana pa ditë kur gjahisë në kam su zoti jo në gjellëvala gradualisht. Kafshat pas kafshate. Andaj, nuk bamin në shmu vet vetë vete. Dhe me lutë Allah unë gjellë gjellë lu hu me ti mundësu se vejpët që me qenj një faktor prej atërët e cilët e kanë lujtë rolin e të në djetarve të, të mlejtë. Dhe i nga mberi sëse më në kanë zhitë qofte dhe pak, nështë në ta shumë po pa pak, belligu an Komunikone prej meje qofte dhe një ajet. Një ajet. Ka pas po sahabi i cili i ka transmitu me dy adithe. Ka sahabi i cili në krejt libret e adithe dhe ka vesh një adithe. Vesh një adithe. Edhe di e thoi kjo adithe vesh piqativjen, që tërgjës se ka transmitu e. Mirë po është shumë anësishme. E ka transmitu një adithe. Dhe du në qëta e këmduj pe pengamberi sallallahu aleyhi wasallem. Nuk është kush më bëha e buharajra, 5.000 mi me i transmitue. Por nja, nja, mirë, po qaj nja, letjet që shë ka transmitue dhe aj, 5.000, në kushtet e atina. Letjet tamam, precis, në përpikshmëri, në kushtet e ulemave. Andajrinia nuk duhet me përshmu dhe me nëndshmu vetë vetën, dhe se fundja nuk e u dheq ilmin përveca i cili fillon me me nduk nga rinia më bëha pjesë dhe faktorë i ometit Muhammadi sallallahu alaihi wasallem. Ando kjo e 4 të avlem për ataset dëshirojnë që të ardhmen me qenë për njëzëve të dies edhe ajo është që të mjaftohet me me pak. Që të mjaftohet me pak. Që dhe më më mjaftu me pak? Së mundët dikush me arrit dijen amend t'i ka të të goma të kerit. Së mundët dikush më bëhojgj amend t'i ka qishme ja ndru në stop dhe në vëzhdimësi vetës, veshjen, veshmbathjen, si me ndru shime të vëzhdimësi, si me ndru veturat të vëzhdimësi, ekstremera, si me bosh të tikë, nuk shkon kjo. E s'kja të shetë tut. Po du të mukon i knasme me pak. Mukon me sëta që të ka të në lohu të bareke dhe të ale. Andaj Sofjanë e theuri, kër e kanë pyjtë se që zbohët njeri hoxh ka thonë laje kuru alimen hatta ju flis zbohët hoxh dheri sa dështoje në gjdo sfertë të jetit po njerëzit du të me mri shumë kur ta shimsh vetën se se si kur kun se, ka sa ta kanë pas hapsirë ti s'ke pas hapsirë ata kanë pos, hapsir, pas ata kanë pos, prej ulemave që ka i kanë shit shtëpit e tëre për me blej libra ka pas për tëre ka thonë të shes gjisën e shtëpijës gjysën lema sa mës dalë prej shpije, vetëm të i blejt disa libra. Kënë kështë që të qydeq me vlezër. Mi shqit njëri ju të shtrajtat, për, për me blejt libra. Për me blejt libra. Andaj i bëni Gjehu zika dhanë se, kur është zbrit ambicja, kanë humbë edhe djetë. Kanë humbë edhe djetë. Kanë pas ulema që fmitë se kanë pas fatin më ju bo. Ulema, që kanë bo? I kanë shqit libra të babës me jetu mu bo pas unika e kënë shenë bëjtë shumë, nuk dhëtë i përmendin me me emra. Ando kjo është e katërta që duhet ajë cili kërkondijën që të këtë parasysh, që të jeti kënast me, me pak. Ka thënë Sufjanë Thori, men të theuri, me në të zëvë gjë feqadë rakib e lë bahar, kush martohot duke qenë zënës idijës, ajë ka hipë në një, ka hipë në një, ka hipë në dhejti me një, fe in uli delehu feqadë kusi rabihi, i këputët një drasë. Këpëtu që e mbëve? Në njëje. Je i martumë. Si të martohë është këhipë në njëje. Qëra më do më dhe zërë këhipë në njëje? Pse, ka, pse ka, e ka përdojrë këtë këhipë në njëje? Ata është, të nuk je mojqetë. A, a do të dalë mbregdejtë, jas do të dalë. Nga se valtë janë të shumë ta. Me të Met linë një fëmi të këputët një drasë. Edhe ma shumë ta sht Utoqputni dros. Kjo pse e kanë sjell këtë shembull? Kta e kanë sjell dhe diatar kur i kanë komentuar këta, kanë thënë pse këtu ka fol Sofiani, kanë thënë ka, ka dashmi bin Talevët, lenën i har martesën. Ma von. Po për kë nuk e nxjite për më mos u martua, nëse dashjë këtu nuk vlen për avamin, ai i cili nuk e ka për qëllim u bë hoç, më e mira e tij është të të martohet dhe të harumë drejtën e tij nga amoraliteti dhe nga e keqja. E pesta, të dëruar vëllezër, është e njekësi me eukate lejlihi wa naharihi wa jëghteni me ma bakie min umrihi fa inne bakie të lë umuri la qime të lehë ka thanë duhet që ta organizon kohën e ditës dhe natës së ti orar pa orar dhe zër jetë a besimtarit është anarki a besimtarit s'ka anarki nuk ka anarki besimtarit andaj e kemi sa bahën qels a ba Vjen me namaz qëjle të Sabau. Dhe ti e di kur ki muzgjuhet. Dhe do në di kur shkurës gjohet e di. E di, shumë mirë e di. Para se me dhirë, e zani i Sabau. Dhe të më kanë gati. Pastaj, pastaj e kam ndrekër. Pastaj vjen i qinia. Pastaj vjen akshami. Vjenjatsia. E kam të regullu me une. Dhe Allah nga ka regullu. Dhe thotë, duhet me pas orarë. Se thotë, imri s'ka peshë. Me thonë dikush, që këtë telefon, sa peshon e qëtë ato shka i matin e merë. Ki lapë, sa peshon dhe dënarë. Ki e qëtëra mikrofoni, sa peshon që kaxë. Kjo argendit që kaxë. Mirë. Nëse do të dikush, i mërin, merë qitën peshore. Sa kushton? Që ka thë dojës? La kime të leo. Nuk ka kime. Nuk ka... Nuk ka vlerë. Nuk ka peshore. Ku me nëzirë? Imrin tanë, jetën tanë, e ndjerë dikon e thë, takshiri sa bajka kjo. Ska. Aqë është e shtrejtë, aqë është e madhe, vetë që Allahu gjellë gjellalu, e eman. Kjo është e madhe. Allahu të kontrolon jetën tanë, të, të këndrolon frimarjet, rrëskon, lindjen, vazhdimin e jetës, e gjellin. Pësit ka thonë ti, këshirë ti, thmijën tanë, para me në më në pashtë lanë neve thmijën kur të të bëhet dosat në shkuja e gjelin, ja, le ma mukta, kjo është e madhe. A dhe do të shka kime, s'munësh me madhe. Anaj duhet me qenë shumë e kujdeshëm. Anaj duhet me pas që njeriju ta ketë parasysh, vlerën, peshen, rëndësin dhe të vendosë orarë. Kur kanë folë djetarët, qështë djetë orari, besimtari si të ketë orë dhe qasë të ditës, e tashë ka me bëve, e tashë djetë si kisë ka orarë si zgjohet prej gjume dhe thot ku me ka, qikur, i dini jo njerëzit kur vjen dimri dhe njerëzit qëtë nuk janë njerëz të gjamis dhe nuk janë njerëz të uzzimit dhe njerëz të, të ibadetit qëka bojnë natën? Kjo fatkecisht, Elusi Malon që ti uzzonata bashkë me neve qëka thotën, dhe këtoj këmi dë gjume veshte ton me cindra mira her thotë po shkoj të fila unë i të abajnë ndeje se kukushe qo ketë natë got ashtu lip vend Me gjlis, në familje, ta ka përceje natën zeshume e gatë. Kjo është mjerim, vlezër. Besimtari zgudzënë me pasë saatë, të kohës e ti me dhënë, ku me e quta është edhe pasë saatë? Ska. Pse? Nga se e ka të organizuar. E ka të organizuar. E gjashta, vlezër, prej e debeve që a duhet t'i ketë, ajë cili kërkon dijen, dhe kërkon me mësu fejnë, Allahu Gjelluale është, në, Min aqazm al asbab al mu'ina 'ala al ishtighal wal fahm wa adam al milal aklu al qadr al yasir min al halal. Çumos të han haram. Të han hawa. A ka mundsi haja jote haram me këtë çuptu dersin? Po. A ka mundsi të mbush me harame me këtë çuptu dersin? Po. A ka mundsi që ti nuk e shikon kadhjen haja me me u privu prej Kur'anit, prej sunnetit, prej namazit sabahut, prej namazeve sunnete kështu me radhë, ka mundsi. Hasan al-Basri i pyet ibn e pyetënin e prej xhamit lirëve. Tha ti vazhdimsi e fokuson namazin e natës. Al-Basri është dallu me namaznatë. Dhe ai vazhdimsi i ders ka thon, por mbaj namazin e natës, namazin e natës. Edhe derisa u ka hin kokë xhamit lirëve, namazin e natës. Ka thon, s'po muj me bë namazin. Altë. E ku provu s'muj? du mu zhju shka mënësi. Ka thonë ditën e ki ilaqin. Ditën e ki ilaqin. Ka thonë ku a ditën ilaqin? Ka thonë ti ditën këshirë haram, Allah nuk, nuk le mu që në atër me fa në mazë. Pra, njeri u kur banë haram, privohet nga i badeti. Privohet nga, nga i badeti. Andaj dhe dojëja, duhet me umjaftu e që të ketë pak halal dhe më spërzijet me Neharam, qadan imam shafi'i, ma shabi'tu mundhu 16 sanatin. Nuk jam ngop te 16 vjet. Te 16 vjet sjam si ngop me buk. Deta kanë thënë këtu e ka pas për qëllim ti që, ha pak. Ha pak. Pse e se njeriu fillon me hangër, me mungope, kum bet, kum bet i badeti, kum bet i menduarit, kum bet mendimin për ahiretin. Andaj i shemë, sa ta që ka hajnë vazhdimisht, për çka me ndojnë? Për çka mendojnë? me ndojnë? Hang me hangë prapë! Me hangë prapë! Apo ku me e ndjerë? Zotë ju, ndëroftë. Andaj duhet njeri ju me pas ararë dhe mës me mendu shumë dhe që ish me hangërë. Ka pas për se lefit kanë thanë, kush ha një herë, është besimtari drejtë. Kush është dy herë, kush ha dy herë, është muslimani mirë. Kush ha tre herë, Kush hatër e herë, qënë e të bakëtitë, zotë i narojtë. Kush hatër e herë në ditë, qënë e të, të bakëtitë, se ka tonë sa ato janë kriju për me hangërë edhe për me majëtë. Ama besintari nuk është kriju për me majëtë. Mendoje, kur të hajshë, po shkëm do hangë që ka të shumë, a ka me majëtë i shka, jo dhe. Haje, që ka tonë për nga mbedi sallallahu aleyhi ve sellem, lukajimet ju qimë në sulbë ka dombe nga vez Ali sallallahu alaihi wasallam dhe shekangjeri Imam Tirmidhiu ka thon disa kafshore me mëojt trupin. Sa mos më tro të, të fikt dhe mualivanos. Kaç mirë po me anger me pa kontroll kjo e privon njeriu nga nga emira e elmit ka than Allahu xhallahu ala kulu washrabu wa la tusrifu ha ne e pini dhe mos e teproni. Ha li pini dhe mos e teproni. E shtata dhëzër فليده به واش ان ياخذ نفسه بالورع في جميع شأنه ويتحرى الحلال في طعامه وشرابه ولباسه ومسكنه وفي جميع ما يحتاج اليه هو وإياله ليستنير قلبه ويسلح لقبول العلم ونوره والنفع به فجت ستوليست ما ورا ورا فلازارش يديني فيا تلقوا تقوا تقوا لك هيش klasa e par e dhevoqëmëris. Për te i saj ka sa dush. Sikur që është fillimi, islam, është iman, është ihsen. Edhe të dhevoqëmëria, në thëjna dhevoqëmëri. Mirë po ka takua, edhe ka wara, ka edhe malartë. Ka edhe malartë. Thotë o gjështata, mustolis me wara. Qka është me wara? Wav, ajm, ra ajm, wara a. Mi urujt edhe asaj e cila është halal nga friga dhe preventiva mos jetë haram. Mi urujt asaj e cila është halal me vetë një ushqim halal asht. Dispozita halal. Por duhet të murojt që nga friga mos më mbledh shumë hallale e më dërgojnë haram. Andaj thot duhet që të tërket kujdes në ushqimin e ti, pijen e ti, veshjen e ti shtëpinë e tij dhe në të gjitha punët e tij të jetë i devotshëm dhe pak më danse devotshmëria. Ëndër pak mëalt se devotshmëria. وأحق من اقتدى به في ذلك سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث لم يأكل التمرة التي وجدها في الطريق خشية <تصفيق> أن تكون من الصدقة مع بؤد كونها منه. فضم مصيرتي këta e vërteton Së i gjithu në zëtëria jo në Muhammedi s.a.s. Edhe rrugës hurë ma që a i ka pa, s'i ka hangër. Nuk i ka hangër. Pse valë? Haditin Bukhari. Hadit sa i Bukhari. Pse? Këshjeten e në tekunë e minë sadaqa. Nga fri i ka mësë janë sadaqa. Nëse për nga mësëm e ka pasë në dalume, me hangër sadaqa. Nga fri i ka mësështë sadaqa, Më gjithë e hoqë a thotë Ma buë dika uniha minha Edhë pëse largë me në gjithë është Që me qenë rrugës Njërënë me pasla Sadaqajën Këçka është? Vara Për tej Për tej takë vëllëkut Të dhjeshtë E teta E një qallile Istiqmalë lë mëtaimi Allëti hje minë esbabil biladeti Vë dhafi lë hawasi Këtë tufahi lë hamid Vë lë bëqë lë Vë shubri lë Vë shurbi lë kalli ushqimeve, do shta kjo është tematik e dhe qanë, nuk është edur që të theksohet këto, janë në disa prej pende, janë në disa prej perimeve, të cilat djetarët me studimet të tyre kanë arritë në përfundim se janë të lojë të cilat e eranojnë trurin. Raogja thotë, dhëtë mjë largu ushqimeve shka të ranojnë. të ranojnë, ose trurin, ose e thotë të ranojnë trupin ka disa ushqime, si ta hajësh atë ushqim ranohesh. Ka disa ushqime janë më ma, më të lehta. Pra, është për qëllim me i zgjedh ushqimet të cilat e bëjnë njeriu më smorandu. I dini shom për ushqimeve, të cilat njerëzit thonë, "S'u po çon atash?" S'u po çon atash? Pse? Sepse ushqimi është i rënd. Andaj duhet njeriu me i zgjedh ushqimet dhe këto për këto kanë libra të veçanta, të cilat janë këto ushqime, të cilat janë më të lehta dhe disa janë më më të rënda për për trupin. Pastaj ثالثه ان يقلل نومه ما لم يلحقه ضرر في بدنه وذهنه ولا يزيد في نومه في اليوم والليل على ثمان ساعات وهو ثلث الزمان انا انت الله زهر اكيو problemi zamanit ton zoti na permesov te jetesve ayqallil min nawme kema flet pak smundet besimtari me flet qom me fletë, sa jëmë të fletë dhe e sa të më zxohet vetë gjumëri, jo s'ka mëndësi që ka thotë, duhet që me paksu në vazhdimësi pre gjumëit të ti jo tash si tani ishtë ligjera të në esër uneve, qëka të rorë ka me fletë jo, fletë sa ki fletë dërish tashë mirë po filla gradualisht me me e paksuë djetarë të vjetër dhezër kanë fletë shumë pak ka pasë prej atyre që kanë mëri me fletë dhe orë për 24-ve dhe orë ka fletë mirë po djetarë ka do të janë përjashtime të janë përjashtime por qëllime e se ata janë mundu me, me e pakësu gjumin janë mundu kur djetarët edhe prej sahabë dhe tabinime kur ka arë koha me fletë janë mërzit janë mërzit ka thonë tajshë du të me fletë pse janë mërzit se mësë më konë nevoj fizika ajo është humbje koha Dhe mund, 5 orja kushton gjumin dhëtorë dhe ato dhëtorë më smukon nevoja e trupit për gjallëri, ato shkojnë ku shkojnë. Humbën, humbën. Allahu me gjumin është argumentu në Kur'an. Amin, ajati hi. Dhe prej argumenteve të Allahu të është, me ne mukon gjumi juve. Qishë gjumi juve? Kemi përmenë se njeri ju në sefla nuk e di sa, sa, sa orë ka fletë ndaj është humbje, kanë vletë banorëte, e shpelës në bitra qënë vetë dhe, se ka ditë kërkush sa ka vletë. Andaj dhëtë, duhet gradualisht me me përmirësue gjumin, mës me vletë shumë. Thotë, mas shumë ti në ditë dhe na, duhet mi plasë tëtë orë. Tëtë orë gjumë. Për te i kësajna, është së mundje, është të primë, dhe është mos orarë i ati cili e dëshiron kërkimin adiyas wala ba'sa an yuriha nafsuhu wa qalbuhu wa dhihnuhu wa basaruhu in kala shay'in min dhalika aw da'afa bitanazzuhin wa tafarrujin fil mustanzahat bihaythu ya'ud ila halihi wa la yadhi'u alayhi zamanuhu wala ba'sa bi mu'anat almashy wa riyadat albadan bih thot nukosh no problematike c'ndoniharr me pordor kopshte parc etandrishme me pordor lumej mustanzahat atazat yant ta fresk ka përsyrje të këndshme përsyrin kur, thot kur të këtë lodhët. Kur të lodhës shon, kjo gjithashtu lën për nzanësin e dijes, natyrisht, ai si cili dëshiron me uthellun në në dije në Kur'an në Sunet, normal se kam ulur në vazdimsi laps libr, laps libr dhe kjo kam ia voni lloj monotonie. Thot nuk ka problem donjëherë me bën do një do një shëtitje me me shëtitje që ta kthejë fuqinë në në vend. Pra por çhemul njeriu dobsohet dhe kthehet në në veti me një lojtë qëtitje të vogëlë e kështo me ratë. Pasta i thotë dhe nëse ndijen plokështi, apo ndijen se ka fillu me ju dëmtu siri, apo ka, dëf, ka fillu me ju dëmtu vejshi, e kështë në da për pjesëve të trupit, thotë s'ka problem me, me mor një lojtë qëtësie, me mor një lojtë rehatije për atë ruajtën e atyre kështë që në tëtyrve, va bil gjumlet i felabe, se njëri hanefsehu, idha kha femelele, do të në përgjithsi, nuk është problematike që ta që tësonë vetë vetën, nëse ka frikë nga prishja. Qëra më në prishja? Se njëri u nëse nuk në gopot me nevojat, si janë gjumi, rehatia, dënjarë, atër ka mundësi më me kaluëe në shkaterim, në shkaterim. Në... Por shemë, shkër u sonëm të imijes, ju kam prisësit dhe i tepër. Dhe kur ka ardhmëku, tha i bën qaim el Xozia dhe kur i tha ardhmëku, tha ti çka ka bën ti? Tha lexoj, tha po çto e ke problemi? Tha po ti çka po të uqësh më shnohsh? Fa leje ne kë. Tha se si ta lam msumuhet shpirti. Tha na kthehet me çësa se morna vesh. Që i mjeku thanë na këto si dina. Ai po tha ti si di tha unë di, msumuhet shpirti nëse ai la leximin, ama kjo shërim i shpirtit ta ka prish sirin. Adab sidiyat organ don, njeriu ka probleme te Allahu te bareke wa taala. Dhe el dhjeta en yatrukal ishra, fa in tarkaha min ahamma ma yanbaghi li talib al ilm, wala siama li ghair al jinsi, w khususan li man kathura la'buhu wa qallat fikratu, fa in al tibaa saraqa. Qjo esh el dhjeta esh qe ti paksoje kuvendet, shoshrimet, smundet. Një njëri, një musliman Një gjaliri Me e ba Allahu me e njëfë Kur'anin Me e njëfë Sunnetin Me e njëfë që ka në thonë djetarët Që ka thonë Ahmedi Që ka thonë Shafiiju Që ka thonë Lelakai Që ka thonë Shekhusam të imië Nëse aj e ka të angajhëm të rurin Ku me e qua një një biset Një shëshrim Me dalë në vazhdimësi me dalë Me dalë me nejtë Kjo jo Thothë fe inë Hu jemë bëgji Duhet me elan el -ishra. 6 10, 6 7. Mos me bëo zakon, sot skum dal heqva, do të më dal pak se më padi kanë. Zbot. Do, këta njerëz secilat e kanë këtë tabiat që kë nuk do të më thonë se ata munë, kanë gjuna. Do të janë në në halal, janë në halal. Mir po, ne edhe po vlasin për ata i cili don me e kuptu Kur'anin nga thellësia e saj, nga thellësia e jetëve, thellësia e ditëve të pejgamberit alaihi salatu selam, ki njeri dhe zër ati cili ka zbit Kur'ani, ju kan aji kamt a di nësa duhet njeri ju me që drun kam me ju aji kamt me to aji kamt dhe aisha, ju dhim ke aisha së të keja Resul Allah tuk an aji kamt se këti të ka fal Allah, po e e kum, muka, muka falë Allah që po bangë shto, që i thëm të e felaj e kunu abdën shëkura po edhe nëse në më kanë falë gjunatë A neve së në kanë falë? Neve së në kanë falë? A në nuk e dina qëfar pozit e kena të Allah u gjellua dhe nuk e dina se Qish kena me përfundu zote i narujt? A e dinte qish ka me përfundu? A e dinte se ku e ka venin? Me zhisa dha shka i theke? Po ma si mi ka falë? A mos i thanë faliminderit a? Qiko që far perceptimi dhe far trurit të madhë për nga berit a lisë? Mi ka falë? A po? Po ti thanë faliminderit. Qish mi thanë faliminderit? Tu falë namazë? Tu falë Namaz Andaj, pengamberi a.s. e ka shvidzu në maksimum kohën e tina Andaj dhe doja, në vazhdim si besimtari duhet me erujt kohën e ti Veqa nërësht Me atat e cilët kanë qef shumë loja Atat sëtë kethura lajibu Ve kallet fikratu Dhe s'kanë në merak me folë për mesele Ha? Kao gatë njerëz të xhamisë dhe xhamis, të cilat për shembull nëse në meselis falon për ilm, falon për Kur'an, ha, rëndon. Kjo është një problem. Dhe se. Nëse Kur'ani rëndon ata, çka kemë përfitu? Nëse mesela e ilmit, shumë kohë dikush ata s'po fola për fetash, po fola për diçka tjetër. Për çka më fol? Nuk ka është problem me folë, por në të tjera, në njerëz, ne jetojmë në këtë botë, nuk kemi mundësi më shkoll nga nga domosdoshmëritë e kësaj jete, por duhet më qënd më me mos Wa afat al-ishrati, baya'u al-umri bighayri fa'idatin wa dhahabu al-mal wal-'irdu in kana li ghayri ahlih wa, wa dhahabu al-din in kana li ghayri ahlihi dha'a kaqashurimi te të teport osh qe me shku pasuria, me shku nderi dhe me thumb feja. Nëse një hum kohen. E hum kohen. Keni popullas këto njerëz këta nuk i nuk ju ndallën çajtorëve. Keni popullit të biznesmenat mëvoj, tregtarët mëvoj, udhëheqës s'ka mundsi. Nuk ka mundsi. Ose të hubët pasurija, ose të hubët familia, shkohë mund që njëri ju me, me hum vetën në, në vendit të, të gabumen, ose i humbet feja, ose i humbet feja. Ose jenë bëgj i talib i l'in, alla ju khalita illa me ju fiduhu, au jes të fidem in. Tha duhet nëzansi, ajë që li domëhem së Kur'an dhe së netin, me net me dikan, ose që i bandobija ti, ose ajo i bandobij këti rrejkot, ku të rrish me dika dy mate a mui mi bo dobi këti, si të rri ju në tash a fiton ki të shkapi muhe si të fitohi të shkapi ti rrë, se kjo se va ose a mui me fitohi pëti të shkapi ti të shkapi si të fitohi pëti të shkapi rrë rrë nga se këtu ka ka dobi Fëa inë sharaa, au të arra dhali suhbeti men jodhihë umruhu maa, wala ju fiduhu, wala jes të fidemin, wala ju inu halama hua bisadedi, falje të latta fi qatë i ishratihi fi auali lëmrë, qablete me kuniha. E thëtë nëse i kara hisë, me pas dikanë i cili se ndihmonë në senet e dobishme. As si ban dobi, as kif si ban dobi këti tjetërit. As si jep në sim, as sa i si jep në zim tije. As nuk ndihmonë në qështjet e tua, ka thonë nëse kamri lidhje shumë e a afert, ka dal, ka dal, leta, leta shkëpude. Te dikushi cilë i bando, i bando bi. Ka thonë nga se, e inel umura, i dhe te me kënet, asurat i zeletu ha. Qështjet ku njitën fort, është shumështirme me i largue. Nërsa komën që ato janë të, të damshme, dhe me këta e përfundojna, edhe u gje ka përmeni edhe disa prej poezive të cilatë i kam përmen djetarët se njëri ju, si imam Shafiju ka than njëri ju duhet të zgjedh duhet të zgjedh shëshirin e ti dhe zrit e ti, musliman mësire të rrej musliman mësire të kalonkoon të gjithë të duhet njëri ju mi bo me me zgjedhje, pse val thash, mose mat me të këtuhit, mat e me të akirejtit, vallaj dhe kjo këshila, mese na i mat në ma punë me të akirejtit edhe një minutë Ha, një minutë, ka më ka në shumë Shumë a një minutë, Allah Një minutë le zonë gjimë së faqë e kuran Gjimë së faqë e kuran Mundë është me qatë një minutë Me thënë Allahu, hipë edhe pak manaltë Gjennet Dë minuta, mundët edhe pak manaltë Me hipë një riju në gjennet Një minutë, një riju mundët me thënë Mbi katërdo të hetë, estakfirullah Mundët me thënë shumë një riju Andaj, mosinë në shmonë një sekundat Mosinë në dobi e akhiletet. Gja sa përshtai në ndonjë. Andaj e thash në zgjratën e kaluar se nëse do më e kuptue, Allahu a ka dashur me ti më vao diçka të madhe atë vogël, shumë thjeshtë kia. Ha, kanë njëherë never na përzihet. Allahu, kur më ka kriju mu, a ka dashur diçka të madhe më vao? A ka dashur? Vetë, më vesh me kalu kohën, çështë madhna. Thash matë me njerëzit autoritativ. Ti t'ka pru, Allahun këtë dënjohë. Zene këtë dënjohë është një shtëpi, Allahot ka pru këta. Ti me tërë dikush misafirë, jështë do misafirë, një njëri i madhë, për andorë, për nga barë, djetarë i madhë, dhe me tërë të shpia. Ose me të kërku e të shpia atina. Me të kërku te të shpia atina. Edhe gjatë bëjësëj dësë që kime menduti për ta? Ma se kim ka thirë muë, ose ki ka artë të une, me selja e ranë. Me të artë pengamberit të shpijat dhe dhe dhe ranë shumë e madhe. A njeri është taj, është njeri. Ebu Bekri me të artë, o shumë e madhe, me të pasartë dhe pas-pas fatin. Edhe kishe me kuptu që une, e, ki ka artë të une, ka dhishka të madhe. Qa kishe me nduë? Ki nuk e që i lgojë në vitë dhe mëse dhishka të madhe. A kishe muith me thanë, hajtë e folë nj Ha? Erdha me t'i këshirë qera pa që fare i kije A mërë dhe shumë, kësi pëseta me bërë me ta Jo, dhe i dëshu Qa me ndonë, ki kuran Gjash mija jete Tu kanë zbri tyje dhe muhe Tyje dhe mu A me ndonë sa i do me lujtë me neve E ka kryu këtë dy njo Qilë i në kapon neve Për neve Lopa e madhe në mështërot neve Devi e madhe në mështërot neve Kretë këto mjete, gazra oksigene, ujra, të mirat e dënjajas, është të i shvidzu një kryes, krejt, krejt, vështë një atë të shvidzu, kush është ajo? Një riu. Ska insekt, ska shpend, ska edhe në anin, e blokojnë. Ama shumë i fort, e blokojnë, ka pizologik e kije, kur duqë e shikon? Pra një riu e nënështrona ta, kush e ka nënështrua të forca? Allah, që mëndonaj, kitë që Ska tha Allahu Gjellu Buhala E fa hasib tëm um enna me khalëqnë akum abetha a, a mos mendoni se po lujnë me juve A shfar ajeti subhanallah suri, minun O ju njerëz A mendoni se na të lujt me juve Jo, ja, se na të lujt Ti si dujsh me lujt, luj Ti si dujsh me lujt, luj Ava për këtë loj ka pagesa Se këtë lujsh para të madhë Gogja problema Me shkutin të një mrati madhë Edhe ne nis me, me fol falidhje ati. Ça bën? Ha marr këta largoj epi këtu. Çka mendon para Allahu xhel? Ana ai nan tashnën vëzhgimin e tij. Xhel xhelalu. Te 90-10 edepot, të cilat besimtarit duhet t'i ketë parashysh si para hyrje në kërkimin e elmit te hoja te dietarit te mësuesit. Kto nuk vjen, kto nuk vlen vetë për te hoja, to vlen edhe në shkollë, edhe kudo që njeriu marr mësim, duhet me ditë se para port dhe pasjellë dhe pa etikë. Pa khuluk, s'ka mundësia Allahu në gjellë u ala, me shlu bërë qëtë, nuk shlënë dritë, elusim Allahu në gjellë u ala, që Allahu të barëke vë ta'ala, në mundësën me ndjekë për nga mberin sallallahu aleyhi wa sallam, në fjalët të ti, në sëllët të ti, në jetën të ti, elusim Allahu në gjellë u alu, që Allahu të barëke vë ta'ala, në jabë nga dritë e Qur'anit, nga jabë nga dritë e sonetit për nga mberit, sallallahu a أقيدنا باستر بسيمين امير م ادوكا تيمير م اتيك تيمير لوسي الله جل وعلا الله تبارك وتعالى مسلمانت كوديشان الله تدهمان يتيما ت مسلمان والله تيم بولان فقار اوت سکام نورت نويتار ت الله ت پاسوران باسانيق پر مسلمان والله ت بام بوياردا ت جيمرت لوسي الله جل وعلا چا ت بورگوس ت مسلمان والله ت ليرون كريمنالا ت زولومچاورا در ميد ويتيت اشپرتالون ا قولو قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم والحمد بسم الله رب العالمين